Rauha teille ihanaa, että meillä on lähetyspostia vaikka on kesäloma. Airilta tuli taas kirje sieltä Etiopiasta, oppiasta avassasta. Tässä on vähän toistoa, mutta mä luen tän kuitenkin ihan semmoisena, kun tämä on kirjoitettu. Ja sitten tässä mukana tuli näitä tositteita, että ei on lähettänyt aina niitä kannatusrahoja ja me, ne sanoivat, että paljon on hukkunut matkalla rahoja, niin hän meille laitti nämä tositteet, että meidän rahat on kaikki mennyt perille, että siellä ei niko semmoista huolta. Tämä on lähetetty heinäkuussa tämä kirja. Rauhan tervehdys, rakkaat lähetysystävät. Monet monet tuhannet kiitokset ihan kaikista avuista. Meillä vain on kuitit aina myöhässä, kun pankista niitä ei saa ajoissa. Varmaan olen kertonut, että kolme nuorista on saanut työtä ja yksi meni naimisiin, oli suuret häät. Yksi tuhlaja löysi tien takaisin isän luo. Että on meillä ilon ja kiitoksen aiheitakin paljon. jos on pikkuharmejakin. Ensimmäisen kerran varkaat murtautuivat toimistoon ja veivät kaksi tietokonetta, toinen oli melkein uusi ja toinen oli käytetty. Olenkin lähettänyt eri paikkoihin rukousaiheita, niin kuin meillekin tuli, kun tuntuu, että on tosi kovat pahan hyökkäykset työtä ja avustettavia kohtaan. Juuri kun yksinhuoltaja äidit pääsevät saamillaan lainoilla työn alkuun, niin suurin osa heistä sairastuu. Se on niin kuin perhekirous. Ja kun he niin vahvasti uskovat siihen, niin sitten niin käy. Koululaiset ovat saaneet hyvät todistukset muutamia lukuun ottamatta. Kiitos, että muistatte rukouksin. Kiitos ihan kaikesta siunaavin terveisin, Airi. Sitten Filippiineltä mä sain kirjeen sitä yhdeltä kyläorganisaattorilta, siitä kolmekymppiseltä pojalta, joka on On paljon tehnyt töitä siellä ja nöyrällä mielellä. Mä on yrittänyt kääntää tämän suomeksi, että koittakaa nämä jutut. Terveisiä kalleimmassa Jeesus nimessä. Jumala on hyvä kaiken aikaa. Toivottavasti elätte turvallisesti ja voitte hyvin tänäänkin. Jumala on tekemässä suuria täällä Antikissa. On ihanaa palvella Herran elopellolla vastoinkäymisistä huolimatta. Olemme perustaneet kesän aikana kaksi seurakuntaa. SOS-ohjelman mukaisesti. Minä olen yksi kentän johtajista. Yli 200 lasta oli mukana evankeliumin opetuksessa raamattuviikolla, eli meidän leirillä, ja monet vastaan ottivat Jeesuksen Kristuksen ristiretkiemme aikana. Kiitos Jumalalle. Monta uskovaa on tullut lisää tipia on seurakuntaan. Meidän toimintakeskuksemme siirtyy toiseen kylään, Malavoriin, Olemme olleet siellä siitä asti, kun kirkkomme sortui. Useimmat jäsenistämme olivat Malaborista ja siksi päätimme muuttaa sinne. Olemme jo löytäneet vuokratilan, joka maksaa 500 Filippiinien pesoa kuukaudessa viiden vuoden sopimuksena, eli se on 1050 ruunua vuosi meidän rahassa. Toimintalupa oli jo valmiina ja me aloitimme rakennussuunnittelun tässä kuussa. Uskomme vahvasti Jumalan yltäkylläiseen huolenpitoon, että saamme suunnittelun päätökseen hyvin pian. Kyläkehitystyö ja ohjelmat ovat vielä toiminnassa ja ne ovat tuottaneet rahalähetyksiäkin. Nyt tulee tietoa sitä moottoriveneestä, eli se kalastusvene, mikä me täältä sinne maksettiin. Moottorivene on edelleen käytössä ja on todella suuri apu meidän elämäämme. Se on vain sellainen mutta, että minun rahalähetykseni veneen takaisin maksusta eivät ole säännöllisiä, koska maksaan myös veneen ylläpidosta. Kiitos yhteistyöstänne Jumalan kuningaskunnan laajentamistyössä. Jumala teitä runsaasti siunatkoon Kristuksen palveluksessa, John Mark. Näin saimme välähdyksen jälleen maailman kolkilta siitä, miten työ etenee ja miten tarvitaan. Näiden tilanteiden tukemisen apua. Se on hieno asia, että kirjeenvaihta toimii ja sen kautta saadaan aina ne tuoreet tiedot sitten, missä mennään. Meillä ihmisillä on tarve ja halu saada tietää aina oikein tavallaan niin kuin siinä kärjessä, mikä on se tilanne. Ja se innostaa meitä etenkin silloin... edelle jatkamaan ja tukemaan ja toimimaan rukouksin ja kannustaen myöskin tällä ajallisella materiaalilla.